o mare și să nu poți găsi așa de bine că eș eșmuns care nu te lasă să vezi chiar tot. a fost chiar fine. cât a fost scărul mare în ultima zi. tot. Bun. oricum. în tablă am așezat cât a fost. e este aici. a fost fine. am făcut poze. Uh, a fost chiar super. Călini nu a fost la poza de grup. Călini nu dus să. Te punem călini cu Photoshop. Te punem uh, și pe tine acolo lângă cei care. Da, și cei care, de exemplu, n-ați fost și vreți să fiți în poza de grup, prin Photoshop putem rezolva să fiți și voi acolo dacă n-ați fost. Oricum s-a mâncat mult salam în tabără. Mult, mult salam s-a mâncat la greu. Vedeam tineri cu ruda de salam mușcând din el. Deci a fost, uh, a fost chiar fine. Luci și cu dorina ei salam de bere numai, am văzut de la mici de aia micuți da, cârnați, cârnați un salam alții cu, de alea rude, de alea mari fiecare cu, cum îi place cum se simțeau bine am văzut mici stricați în tabără ori crezut că ține până în ultima zi mici în ținut, s-au stricat de la, de la căldura care a fost, dar trebuie să vă zic că cei care n-ați fost, ați pierdut o mare, mare bătaie cu apă în, în ultima zi a mers la râu Niciodată nu ne-am bătut în halul ăsta cu apă. Cei care mi-aduc aminte, Lavi și Laura, veneau cu atâtea uscate, se dat la distanță ce se întâmplă. Ați rămas uscate? N-ați putut rămâne nici voi uscate? Toată lumea a fost odată și a fost chiar... Mă, nu mă mă tot ea că e răcită, că, că ea e sensibilă și ăștia au iertat iertată, dar restul n-a nimeni oricum a fost fain să-l băgăm pe Flavius direct în apă i-am să nu mai, nu mai se udă nimeni și l-am luat toți de pat de mâini de picioare și l-am aruncat în apă a fost fain Flavius, nu s a plăcut acolo l-am aruncat direct în apă David ce e aici? Da, David, în timp, ce noi ne, în timp ce noi ne băteam, el liniștie și-a făcut acolo și-a de pietre și-a făcut de el o scălătoare să scădai acolo, nu avea el treabă, el se uda, a fost chiar super, dar nu a fost nimeni în tabără mai pregătit cu mâncare, un corp plin de mâncare avea acolo, Tot a fost la David. Toată a fost a deci El dormea cu mâncarea, imaginați-vă, un tânăr stând sub un copac, el și-a pus singurul sub copac, el a fost deștept, dar știu că vine sara dimineața, încălzește cortul, s-a băgat acolo, fain și el cu mâncarea, oricând, și când se trezea noaptea el tot mânca, a fost, a fost, a fost fain. Oricum, imaginați-vă, corturi pe un teren plin de mușuroi, a fost chiar fain, a fost... A... Durme și dacă nu ai ocazia cum să se dorme așa să te maseze mușuroiul noaptea, aici în tabără a chiar vei că nu știai pe ce mușuroi. Unii s-a și ocazia să vezi niște bote care ieșau din cort, care vă masau, dacă nu vă masă mușuroiul o botă vă masă că când o merg Sami, Sami e aici, Sami Suciu, nu e aici, Sami când o tăia, nu te tăiat până la rădăcini, o tăiat numai cam până atâta <laughs> și atunci botele ieșeau fain prin cort, și, dar oricum o slujit, o fă, că altfel nu făcea el, era o acolo, așa că au fost fain, ne-am simțit, ne simțit, bine, cei care n-ați fost din poze, o să vă simțiți și voi bine cu noi. Ok, haideți să întoarcem astăzi la, ne întoarcem la Cuvântul Domnului, am un mesaj pentru voi, minutele care au rămas, Unul Samuel, Nistorii înapoi, Nistor, înapoi din Anglia Da, el s-a bucurat acolo Și s-a întors înapoi În România, la noi, că aici e biserica ta Nistor 1 Samuel capitolul 9, versetul 2 Haideți să scrie Samuel 9 cu 2 Ne bucurăm să vă avem pe Mike Thank you Mike for the message, for the song Ne bucurăm să fim asta. Este cineva pentru prima dată în mijlocul nostru? Asta prima dată la noi la tine. Este cineva? Mă n dacă ești pentru prima dată Aici, aici este... oh, Bine ați venit Super Uite acolo ce grumare. Super, bine ați venit, sper să vă simțiți fain cu noi, să mai veniți pe la noi. 1 Samuel, capitol 9, versetul 2. Țineți minte, tinerilor, că mai este un pic din vacanță, bucurați-vă din plin de ea, nu vă plictisiți. Nu vă plictisiți. Tu începi deja, nu? Tu deja începi, voi austriei și începeți deja școala. <laughs> da? 1 Samuel, capitol 9, ați găsit? Samuel 9, cu versetul 2. Samuel 9 cu 2 Ați găsit? Scrie așa El referindu-se la Un om pe nume Kis, Nu Chis ca în engleză Ce e Avea un om cu numele Saul Tânăr și frumos Mai frumos decât oricare Din copilul Israel Și intrecea pe toți în înălțime De la umăr în sus Adică era cu un ca mai mare ca toți Duceți-vă la versetul 17, când a zărit Samuel, Samuel e profetul, prorocul, pe Saul, Domnul i-a zis, iată omul despre care ți-am vorbit, el va domni peste poporul meu. Și după aia mergeți la, trageți pagina, capitolul 10, la versetul 6, Duhul Domnului va veni peste tine, îi spune lui Saul, vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-un alt om fi prefăcut într-un alt om versetul 7, când ți se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut căci Domnul este cu tine versetul 9, de îndată ce Saul a întors spatele ca să se desparte de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi și mergem la judecători <coughs> în încă un pasaj, mergem în urmă la judecători în spate mergem acum, judecători, capitolul 13, versetul 5, judecătorii 13 cu 5, judecător 13 cu 5, spune așa, spune îngerul Domnului unei femei din Israel, spune, vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul, farfe ca. Ce vrei tu cuțitul? Nu va trece peste capul lui Pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu Din pântecele mamei lui Și el va începe să îi zbăvească pe Israel Din mâna filistenilor Și merge la versetul 24 și 25 Spre femeia a născut un fiu Cum a zis îngerul I-a pus numele Samson Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat Și Duhul Domnului a început să-l miște La Mahanedan Între Tzorea și Eștaol în seara asta vreau să vorbesc despre subiectul L-am intitulat împlinește destinul împlinește destinul Și uh, Voi vorbi despre doi băieți Doi tineri Tineri ca voi în seara asta Haideți să ne rugăm Atât să mulțumim pentru O seară de tineret O altă seară, doamne, acum în vacanță Să mulțumim, doamne, că în perioada asta de vacanță Tu vrei să ne vorbești fiecare? Tu vrei, doamne, să ne comunici din cuvântul tău, să ne spui ce ai de făcut în viețile noastre. să mulțumesc pentru fiecare tânăr care este aici, doamne, care a venit, doamne, din chemat de cineva sau care a venit că doamnei e obișnuit să vină. doamne, ca în seara asta să se vorbește ceva special lui, ceva. Doamne, poate a avut întrebări în săptămâna care a trecut, poate, doamne are întrebări în mintea lui, în inima lui, are anumite lucruri. Doamne, mă rog ca tu să-i răspunzi la aceste întrebări în timp ce eu voi vorbi, doamne. Și mă rog ca, doamne, limba mea să fie ca în scritori, scusit în mâna ta, folosește-te de mine și, doamne, de ne ini, doamne, care să primească cuvântul tău. Doamne, aș să ne concentrăm la cuvântul tău, să nu, doamne, să dorim să vorbim unul cu celălalt, ci să ne concentrăm astăzi la auzirea cuvântului tău, în numele lui Isus, mă rog, Toți tineri tinerii zic. Amin, înseamnă așa să fie. Îmi plac mult concursurile de alergare, îmi place mult cursele care sunt de atletism, în mod special cele care îs, e vorba de alergat. Și cei care știți, voi știți că la început când am crescut nu puteam alerga, mai mult pentru că eram mai dolofan. Nu aveam condiție fizică. Pentru mine, educația, ora de educație fizică era. Unii vă bucurați, nu? Aveți educație fizică. E, yeah, un fotbal. A mine, oh, educație fizică. Oh. Aici că plăcea mai mult alte materii, biologie, alte materii, uh, lucru manual. mi îmi să stau pe scaun și să fac lucruri, nu neapărat să mă duc pe teren, înțelegeți? Eu aduc aminte în clasa 5 -a, E că nu că a fost de la început așa În clasa 1 -a am alergat Că era mai, mai sprinten, mai slăbuț La anul 4 -a am început să uh, iau proporții Dar în anul 5-a Mi-aduc aminte și acum la generală uh, Eram la generală 4 Și după aia am la general 8 Mi-aduc aminte la generală 8 În mod special, clasa 6 a fost foarte greu Că am avut o prof care La fiecare oră de educație fizică ne punea să alergă Era, avea el ce avea cu e, Nu sunteți în formă fizică Când ne spunea trebuie să fiți în formă fizică. Și mi-aduc aminte, ne antrenam, bă, ne încălzeam acolo, tot no flexiuni, făceam antrenamente înainte să fugim și ne dădeam. Ați fost cineva la General 8? General 8. Voi știți despre ce vorbesc. La General 8 era acolo terenul ăla, tot terenul de alergat. Noi ne făceam, cam șase ture de început. Șase ture de început, deci ne și normal că toți trebuie să alege nu este cineva, nu avea motivare bă ce îmi plăcea de ăștia care avea motivare nu am motivați de educație fizică și ce venea, vedeam, ce aduce o hârtie și ești motivat, mă vedeam, eu nu pot să prăgez am întrebat nu pot să prăgez ceva o motivare, e zgras, nu pot alerga, care e problema? și uh, nu-mi dădea ăștia motivare uh, și trebuia să alerg mi -aduc aminte că aveam jumante tură, cum nu știu cât să zic, nu știu cât așa în metri, dar mie mi se părea o eternitate turăia. o tură, trebuie să facem șase ture. Mă alergam până la jumătate turei, tot timpul era ultimul, dar tot timpul, dar nu știa era ultimul. Așa de tare alergam încât e, alergam prima tură și astea m ajungea din urmă înțelegi că Până făceam eu și tot și trebuie, numai să lăsa trebuie să alerg și tot, de sturele de ture. deci ei terminau, ei începeau deja să joace fotbal îi făceam ture. Așa era flărind, nu te-am văzut la ture atunci. de ce făceai flărind? Era motivat că era taică să la școală. Asta era. Na, în orice caz, așa era cu alergarea, pe urmă voi știți că m-a plăcut să alerg. Și m-a devenit, devenit o pasiune, m-a plăcut să alerg. Și îmi plăcea să mă uit și la alții cum aleargă. La tot timpul ne deam seama, era ceva ce îmi ce plăcea, îmi plăcea persoanele care... Porneau, de la început se vedea pe ei că ei au ce îi nevoie să câștige uh, cursa. Deci uh, încă de la început ei se detașau și bă, eu din alte categorie și o luau înainte. Ce de ăștia. Numai mai se întâmpla și poate ați văzut la curse de genul acesta când unul iese în față, aleargă, aleargă, nu-și seama că nu poate să țină piept până la terminare și aleargă, aleargă și ăștia din urmă îl ajung și îl întreg. E, e trist de tot. e alergat așa de bine dar n-ai putut rezista până la urmă. Cel mai trist e când și am văzut la curse, cei care vă uitați la Jocurile Olimpice și la atletism, vedeți că sunt oameni care, bă, atâta, o iau înainte, aleargă, aleargă și. mi-aduc aminte o cursă în care alerga, alerga, mă vedeam, asta câștigă. E clar, tot ne arăta, gata, clar, nu. și nu are să ne mai uităm. Și când era aproape, se împiedică în picioarele lui și cade și vine ăștia din urmă, care nu trasă așa de tare și câștigă cursa. Ce tragic, mă gândeam tot timpul, că măcar dacă n-a lergat așa de bine, mă nu era, de, bă, dar așa de bine a lergat, cum s-a împiedicat înainte să, înainte să termine cursa și ce păcat, că atâta antrenament, imaginați-vă acel uh, jucător cât s-a antrenat, nu a fost așa numai, gata, hai să mă duc să aleși eu la jocurile olimpice. An de zile te antrenezi pentru o cursă, îți dedici viața, renunți la multe lucruri, la excursii care le puteai face, la tabere ca să participi și să joci, la somn, renunți la toate, mâncare, care, prăjitură de care vrei, renunți la toate ca să câștigi și ești aproape să câștigi. Ai renunțat la toate și când să termin cursa, În pierdeți. Ce caz? Și atunci lumea, oh, ce păcat, ce păcat. E fain să începi bine, fain, de exemplu, dacă ești într-o echipă și începe campionatul și încep în forță. Bă, ce, uite, au început în forță, au câștigat. E, e foarte fain, dar e fain, e mai fain dacă ai început în forță să termin în forță și să termin cursa. Să câștigi. Că altfel degeaba ai alergat așa de fain. Chiar degeaba. E fain să, să începi bine, dar e un alt lucru să și închei bine. Seara asta vreau să vorbesc despre subiectul acesta. Împlineșteți destinul. Și voi vorbi despre doi băieți. Doi tineri. Doi tineri care. Și veți vedea Biblie, citind din Biblie, cei care vă place să citiți din Biblie și dacă nu vă place, ar trebui să vă placă. Începeți să citiți din Biblie. Vedeți că Biblia se împarte două categorii de oameni. O categorie care și-a împlinit destinul și o categorie care nu s-a împlinit destinul. E trist când citești despre cei care nu s au împlinit destinul. E chiar trist. Pentru că Dumnezeu a avut un destin cu ei și nu și l-au împlinit. E fain să citești despre cei care l-au împlinit și încurajator pentru că ne dă și noi o putere să, să, să credem că și noi putem să ne împlinim destinul. Seara asta primul persoană despre care vreau să vorbesc e un băiat care mulți băieți poate și-ar dori să fie ca el. că adică să se nască cu ce s-a născut el Băiatul ăsta uh, era neobișnuit în Biblie veți ști multe lucruri despre oameni și în mod special de multe ori se vorbește despre anumite femei ce, ce frumoase erau cine poate să spun așa niște femei din Biblie despre care Biblia zice că erau frumoase Estera Rebeca Sara cine zice Biblia că era frumoasă Rahela Abigail Cine mai era frumoasă? Batseba era frumoasă? Era frumoasă Altfel nu era ispitit David Dalira Și Dalira era frumoasă Altfel Samson era ispitit Așa că sunt persoane, fete Despre care Biblia vorbește Că erau frumoase erau mai, Ieșeau în evidență prin frumusețea lor Dar un lucru veți vedea în Biblie nu se vorbește despre mulți băieți, că oa ce frumoși, nu? Se și nu știu care oa frumos era, Avram era o frumoasă, Se vorbește despre, știi, așa, mult de băieți frumoși. Dar de unii se zice. Nu se zice. Numai mulți băieți au ceva ce facem să zic despre mine, dar adevărul că de unii se zice erau frumoși. Acum, băiatul despre care vreau să vorbesc astăzi, bă, nu numai că era tânăr, era, era frumos. Dacă și Biblia zice că ești frumos, nu știu dacă, nu mai poate fi așa de subiectivă problema, e destul de obiectivă. Bă, e frumos. Fetelor, dacă l-ați văzut, nici una ar fi zis, nu-i felul meu, are cum să nu fie felul tău, că ăsta e ăsta drăguț, mă, ăsta-i drăguț. Dacă ar fi astăzi printre noi, probabil ar fi fotografiat, ar face reclame la produse și cum ați vedea, face reclame la Coca-Cola, voi, fetele, imediat beți Coca-Cola, că și el bea Coca-Cola. Deci băiatul ăsta drăguț, deci drăguț, bea drăguț. Nu numai că era drăguț cei care sunteți băieți unii, voi știți, băieții își doresc să fie și nu fie mici le, le place să fie mai înalți. mi-aduc aminte când eram clasa 8-a ajuns să ne la o înălțime și nata zice băi, tu să te oprești la înălțimea asta ca așa am fost și eu până la clasa 8 am crescut după aia m oprit aveam, eram cam, cam pe aici nu mai ține de cam unde eram cam pe aici am zis nu, vreau să fiu mai mare nu se poate aveam unchi cât doi munți și eu să fiu așa mic și am zis, ok, uh, nu voi prima asta, voi începe. Și am sărit corda în clasa 8, -a, nu cred că nici o fată nu cred că o sărit că am sărit de o corda. Zilnic, după ce alergam, să băgam sărituri de cordă, că am înțeles, m-a zis un prieten al meu, cu crescut cam atâta, unul care a fost mic și eu zic că o să-i corda. Și uite că a funcționat, uh, am început să sar corda. Oricum și unul de la noi de biserică tot era, i-am zis, mă, uite cum am făcut eu, o crescut și eu de când o să ricordă, Așa că cei care vreți să să-i puteți să ricordă. Dar băiatul ăsta despre care vă vorbesc nu numai că era frumos era și înalt Cum mai neobișnuit unul din lucruri care veți vedea când vedeți uh, ăștia evrei că nu se să și niciodată, mergeți și la televizor veți, nu vedeți evrei așa basket, dita mai, nu prea vedeți așa foarte mari evrei este așa oamenii obișnuiți știi ca noi, români. dar ăsta era un băiat mai special nu numai că era frumos se vedea că era frumos de la o poștă, că toți, deci din, din toată sala, mi-a dea... Era cu un cam mare ca toți. Cu mare ca toți, cu un cam. Așa că era drăguț, frumos, era și înalt. Timid, dar înalt. Băiatul ăsta, dacă zis, ne uitam noi ce bă, ăsta, ce n-aș da să fiu și eu ca ea. Drăguț. Oriunde mă duc uh, să, tot, să atrag pe vira, ce drăguț e piața. cum cu și cumperi lapte și, și. uite ce drăguț e Asta, <laughs> asta era sau! Timid, el se rușina. Nu mm. Petele că ești el era și nu putea să se ascundă. și bage cap așa. <laughs> era normal, toată lumea îl vedea. Mergea la, la piață, toți erau cam pe campa aici, el era cam pe aici. Wow, cine -i ăla? e el? I-sau. că era, Știa oamenii că e drăguț. Și unul din lucrurile care, nu numai atâta, era drăguț, era frumos, dar Dumnezeu îl cheamă pe el, are un destin pentru el. Și nu Dumnezeu uh, l-a ales pentru că era frumos, că era înalt, Dumnezeu l-a ales pentru că a văzut inima lui. A văzut inima lui și Dumnezeu l-a alege ca să fie un împărat și motivul destinului sau a fost să-i izbăvească pe Israel din robia filistiană. A avut un dușman filistenic. Destinul lui, Dumnezeu, înainte să se nască Saul, a avut un destin. Vreau să caut pe cineva care să fie împărat peste Israel, pentru că vor vrea un împărat. Și l-a ales pe Saul. Și Saul, frumos, nu numai frumos, înalt, nu numai înalt, și frumos, cu un destin de-a fi împărat peste Israel. Extraordinar. Ce se întâmplă îi, Dumnezeu îl cheam, are un destin peste viața lui și Saul începe bine. Ați vei citi în Biblie despre Saul, Saul începe bine. Dumnezeu e mulțumit de el, are niște victorii și așa de bine începe Saul, până când vine Samuel și aduce un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Și zice, auzi, auz, Saul, Dumnezeu vrea să mergi să te luci cu o amaleciție. Și când te vei lupta cu ei... Așa să faci ceva, așa se să distrugi tot. Oi, boi, vite, tot, așa să... Tot, tot, tot să distrugi. Pentru că ei s-au opus când noi am ieșit din Egipt. Nu ne-au ajutat. Deci au vrut să răzbune? Și Saul zice, ok, voi asculta. Dumnezeu îi dă un cuvânt clar lui, Saul, și Saul merge la război împotriva pătriva și poporul se uită și merge când să distrugă tot și intră în o grăz la oameni și zice, wow... Ce bog gras Să-l să distrug, să omorăm așa iurea. Nu, îl ține bou ăsta gras cu Saul, să Măcar aștia, ăștia mai buni să-i ținem E păcat adică să distrugem tot Vedi? O, ce oaie grasă asta, asta o să fie bună Și opresc tot ce e mai bun din sar, Nu distrug tot cum Dumnezeu l-a poruncit Opresc ce e mai bun pentru ei Lasă-mă să zic că pentru arderile de tot bine sau să și sau nu ar trebui să ținem, uite de atâtea lucruri fine eu să aici, n-ar trebui să ținem și noi ce e mai bun pentru noi. Să vă Saul, dar Domnul să distrugem tot. Să nu uităm la, să absolut să nimicim tot. sau da? Hai acum, uite-te deci hai mă, tu ești împărat, mă, stai, fii serios, nu să distrugem tot. Și așa de mult eu pe de ce cred oamenii și de părerea lor și vrea să fie acceptat de alții, să zis, ok, hai să ținem ce mai buni. Și vedeți de ce fac? Ei exact asta fac. Vreau să asculte de Dumnezeu, să distrugă toți, să distrugă tot ce Dumnezeu a spus să distrugă. Ei lasă cei o aia cea mai bună, tot ce mai bun, lasă pentru ei. Dumnezeu trimite pe Samuel și zice: auzi, aș vrea să mergi să spui la Saul că pentru că nu a ascultat de mine și ne-a distrus tot, am vrut să mă răzbun pe a și l-am ales pe el. Și pentru că nu m-a ascultat, spune că e lepădat. Și vor ridica pe altcineva. Și să-și face Samuel, merge și se spune, și Saul zice, vine și le întâlnește, sau pe Samuel și, sau zice, vai, am făcut ce domnul a vorbit. Și Samuel, serios, da, zice, am distrus tot. Zice, da, aud niște BHI. be N-ar trebui să aud aici BHI, că trebuie să nimicin, tot. be <rânghăt> Și aud. <rânghăt> A, da, da, deci, da, da. Am oprit cei mai bun pentru noi să aducem arderi Domnului. Dar Domnul nu a zis să nimiciți tot. Da, da, o să. Când vezi, o, ai, așa de cu să nu mor pe Nu fi știut Domnul că așa de fine animale au astea, mele ciți astea. Da, și să mă zice, auzi, pentru că n-ai ascultat de Domnul. Astăzi, Domnul Teleapătă. Alege pe altcineva. Și pleacă de la el. Și dacă vei citi din Biblie, Știți ce interesant. Biblia spune că n-a mai fost Samuel pe la Saul cât timp a trăit în viață, niciodată. Nu mai trecut pe la el. Nu l-a mai vizitat. Până în ziua morții lui. A mers la mormântarea lui. Atât. La sfârșitul vieții. Saul se simte părăsit ce Domnul a părăsit Și ce face Saul la sfârșitul vieții lui? E trist Merge la o vrăjitoare din Edon Să cheme duhurile Și el spune Și spune Domnul m-a părăsit Saul e o întâmplare tristă A unui tânăr care a avut un destin Așa mare destin Și a început bine dar nu și-a împlinit destinul. Nu și-a pentru că Dumnezeu ales pe altcineva și l-a ales pe David. Din ziua în care s-au de Domnul, Dumnezeu și-a ales un Ascultă-mă, dragul meu tânăr, Dumnezeu are, are un destin pentru tine. Dumnezeu ți-a spus ce trebuie să faci. Dumnezeu așteaptă ca tu să umbli în destinul tău, să te pregătești pentru destinul tău. Dar dacă tu nu asculți de Dumnezeu, dacă tu continui să nu asculți, să asculți pe jumătate... El spune să faci anumite lucruri El spune renunță la acea prietenie Renunță la fata aia Renunță la băiatul ăla Renunță la obiceiul ăla tău Tu nu asculți, Asculți pe jumătate Dumnezeu spune ascultă mă dragul meu Băi dacă ești băiat Spuneam scapă Ia toate revistele alea Care le ai cu pornografie Scapă de toate Tu scapi de ele Dar lași acolo pe computerul tău Niște fișiere În cazul în care se spune Ce asta e ascultare Și în momentul în care tu nu asculti pentru care tu continui să nu asculți, Dumnezeu să nu credeți că Dumnezeu intră în panică. Oh my God! Pe cine o să trimit? Nu vrea să fie lider de închinare tânărul ăsta. Pe cine o să trimit Dumnezeu tot timpul? Va găsi altcineva cu inimă gata. Cu inimă gata. Poate nu e așa de frumos ca tine. De David ce se spune de David, trebuie să încă de David nu zice. El a fost următorul pe care Dumnezeu l-a ales Nu zice că avea un păr bălai Dar nu zice că era mai frumos ca toți Că Saul era cel mai frumos Dar a avut o inimă bună Și David era frumos Dar Saul era mai frumos Așa că Dumnezeu va alege pe cineva Care poate nu e așa de înalt ca tine O, poate nu are statura ta Nu are frumusețea ta Dar are o inimă Are inimă Și ce e interesant la Saul când Dumnezeu l-a ales pe el S-au avut o întâlnire cu Dumnezeu Și Biblia spune că Dumnezeu i-a dat o altă inimă Nu-i vorba că nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu Nu-i vorba că tu nu ai avut o experiență cu Dumnezeu Ai avut, ai venit la atineri, l ai întâlnit pe Dumnezeu aici Dumnezeu ți s-a revelat Dar dacă nu ți împlinești destinul Și nu umbli în ascultare S-ar putea la sfârșitul vieții Să se spune despre tine A trăit Ion Marian A trăit n-a ascultat de Domnul în toate lucrurile, nu și-a împlinit destinul. A doua personaj despre care vorbesc este un alt tânăr. Dacă tânărul ăsta primul ai un tânăr care înalt, frumos, băiatul ăsta e diferit. Băiatul ăsta, înainte să se nască îngerul Domnul vine la maica să se spune, ascultă-mă, vine naște un fiu. Anca să zicem că tu ești mama, tu că nu ai copii, a vei naște un fiu, Ascultă-mă, când vei naște fiul ăsta, să nu-i tai părul. Nu-i tai nu ta părul, lasă-l să crească. Și ce fac cu el? Le faci coadă. E băiat. Facem coadă la băiat. care e problema? Nu-i tai. Ascultă-mă, să nu cumva să-i dai nimic, niciun vin să te ia. Le trebuie să fie pus deoparte pentru mine. Așa că iată un tânăr care destinul lui Înainte să se nască a fost declarat mamei lui Mai că s l crește Și Biblia spune că băiatul ăsta Începe să facă lucruri extraordinare Samson Nu că un pastor care a vorbit despre Samson Și a uitat că îl cheamă Samson Și a Tarzan Și Tarzan a venit Încurcat Tarzan cu Samson Toată predica Și Tarzan Zice Tarzan Și băiatul ăsta, Samson, nu era ca și Saul. Că adică începe tot cu Să, nu era ca și Saul. Pentru că de Samson, nu vedem că scris că era cel mai frumos, cel mai chipeș, nu trebuie să spune despre el asta. De deci, Samson se spune despre ce făcea el. Dar știți că fă... el făcea anumite lucruri când Duhul Sfânt venea peste el. imaginați vă un băiat cu coadă. Nu <laughs> era Samson cu coadă. Asta era Samson. Uh, Ce-i cu coada Samson? Uh, eu n-am voie să-mi dau părul. Nu, no, ok, nu e nicio problemă. Ține-o coada. Și acum, când ne gândim la Samson, mi-aduc aminte când eram la școala duminicală și ne spunea despre Samson. Și Samson nu voi puternic. Musculos! m o mie o mie odată, că o fac de magare. my god, ăsta băiatul ăsta trebuie să fie ca și ăsta ni. ghiță mureșan, ceva gigant, ăsta puternic, ca Silviul lungul de puternic, gras. Ce știi cum? Îmi imaginau, ăsta un musculos. Nu e, Și hai să ne gândim acum, în logică, hai să vorbim un pic. Hai să zicem că Arno Schwarzenegger ne rămâne tot să-l cunoaștem, că cum au îmbătrnit, dar să zicem când era în tinerețe. Mr. Universe, de câte ori a fost Robi, că tu știi? Robit, ai studiat, ai poze cu el pe, în cameră. <laughs> Glumesc, nu. De șapte ori sau de câte ori, nu? Cine știe? David o știe. Șase ori, uh, Mr. Universe, musculos, puternic. Hai că știu că ai acolo poze cu el. Bun. Uh, Arnold Schwarzenegger uh, îl atacă cineva, să zice, merge la, <laughs> merge la mall și îl atacă zece băieți așa, beți, uite că de pe primul loc, călinca și ăștia îi atacă zece de ăștia și vin pe el, sar pe el ca niște maimuțe să-l știi? Și vine Arnold îi trage la unul palmă și sare uh, până la Carrefour deci, și vedem așa niște buf, buf, buf și buf normal mă, a fost, a fost Arnold în acțiune, ce se leagă de el? Mă duc aminte că <laughs> am citit despre Silverstar Stallone, ceea că ce s-a dus în Japonia în vacanță și niște japonezi vor să-l totuși, dacă chiar nu filme, sau el bun. Și țin că stiutea că sunt de el vreo cinci acestea japoneze. Deci că eu bătut bătută, să stau mai bătut, cinci și le-au arătat că chiar știe și să se bată. Dar dacă, -ar, dacă ar veni, de exemplu, Arno și ar bate pe ăștia 10 sau 15, normal sau zice unul care e la noi aici, în bior, Silviu Lung, ăsta care e mai, am Ar bate zece, nu, mintea, no, normal, cât, cât, cât un bou cum să nu-i bată, Dar el nu se simte nimic, ce? l mai pus să se bată cu un ăsta, nu știu ce, slab, nu știu dacă ați văzut cu normal că l-a bătut, e cât pe Silviu, zic, cum să nu-l bată pe ăla, l-a pus cu un prichindel să se bată, să pună unul de, de mărimea lui. Dar nu ne-am mirat că l-a bătut, nu, no, dar imaginați-vă că... Nu-i Cristi Vereș, Cristian Coace, că tu ai fost la MC astăzi. Imaginați-vă că uh, Cristi Vereș merge în mall și îl atacă, 10, îl atacă 10. băieți, dar nu de ăștia băieți soldați, înțelegeți? Îl atacă zece, ăștia care fac flotări zilnice, făcuți, înțelegi? Îl atacă zece pe Cristi și Cristi îi bate dintr-o mișcătură pe toți. Adică, toți de-au întrebat... Dar unde e mușchi de unde e fi braia? Asta la Samson, asta era. Toată lumea, cum, domne, poate să-i bată în asta? Deci era un băiat, uite, ca și Cristi Samson, un băiat obișnuit, nu mergi la culturism, din câte știu eu, poate mergi, dar e secret. Uh, și, domne, tot se întreba toate. Nu, de-a putere la el. Asta era culmea la Samson. Că nu era pe din afară, nu părea că poate să bate. Domne, da îi distrugea, mă, Cristie cum Cristie, de unde? din stomac vine puterea, de unde îți vine puterea? mulțumesc Cristie, aplaudați pe Cristie, pe abon și destin peste viața lui când Duhul Sfânt venea peste el facea niște, făcea ravagii în tabăra dușmanului a filistenilor e complet. complet. Era uh, dușmanul numărul unu în tabăra filistenilor S-a pus o uh, reward dacă îl prinzi. Dacă tu îl omori pe Samson, pe regele ăsta filistenilor bă, era rezolvat, de dădea soție, îți dădea casă, nu plăteai taxe Era rezolvat, nu no. Așa că toți vreau să-l bată, nu putea nimeni să-l bată parcă și în degetul mic avea o forță că e, mișca munții. Deci, puterea lui nu venea din părul lui, nici din stomac, nici din că nu avea mușchi. ci dul sfânt lucra prin el. Fără dul sfânt era nimic. Și că tot se mira cine e ăsta. Așa, o mare ungere peste viața lui Samson, când Dumnezeu sfânt venea peste el, el era un bland destinului și îi bătea pe dușman. Asta a fost el chemat să distrugă. Dumnezeu a să se răzbune pe filisteni. Și părinții lui, îl văd că după vreo 20 de ani, când umblă în destinul lui, 20 de ani, părinții sunt mândri de el. Părinții sunt mulțumiți de el. După 20 de ani, în timp ce se bate cu băieții filisteni, se uită la majoretele filistenilor. Știi? Oh! <nză -i> astea sunt mai machiate ca surorile noastre <laughs> Și ce îi bătea pe ăștia, bă, lăsați de ăștia picioare Ah, ce faine frezea filistențele aia, ale încolo, cum s aranjate, mă. Și părinții lui văd că ochii lui stă pe filistențe, nu pe fetele din popor Și ce părinți auz. Uite, e tu în biserică, nu este nici o fată mai bună pentru tine, mă Samsa. Știu că ești grozav și musculos și manos mano și asta, dar nu este nimeni. Da, da, cum arată surorile astea în biserică, e E mergem în lotă să se deci cum arată vede? da, da, da, da, da, da, da, da, da, de da, da, da, da, se da, no, nu, nu, nu. nu, nu. Dumnezeu voința, destinul tău este să-ți găsești în aici, din neamul tău, din poporul tău unde te dule la filistență ah, nu știi Deci bleg, ești, black, ești eh? Și a început să ne asculte de părinți nu s-a fost primul lucru care a făcut să am creșat la lui, a ascultat să ne asculte de părinți părinții au fost puși acolo ca să-l protejeze unul din modurile pe care mulți tineri încep să piardă destinul pe care Dumnezeu are cu ei încă din tinerețe ce să ne asculte de părinți. Și părinții nu, când îți dau sfaturi biblice, nu, sfaturi bune, și părinții care nu sunt creștini, îți dau sfaturi, nu, auzi, la, aș vrea la 10 să fii acasă. <gângh> nu știu nimeni, ca la 12 mertini în ziua de astăzi, la 10 aș vrea să fii acasă, ce tai tă Și m-a mm -hmm, mm -hmm. avut fete care mi-au spus că dacă erau la 10 acasă, nu era cât să fie violate de, de băieți Dacă erau în 10 acasă Pentru că părinții sunt puși acolo în familie, ta Ca să te protejeze Ai spus acolo nu, nu la întâmplare ai părinția, Chiar că nu sunt părinții care tu îi vrei spuși acolo Și Samson Băiat care a avut un destin mare peste viața lui Imaginați-vă înainte să se nască Știu ce va fi Pentru că destinul e scopul lui Dumnezeu cu viața ta De ce te-a născut? E ce Dumnezeu vrea ca tu să faci pe pământul ăsta? Poate Dumnezeu vrea să fii un stomatolog care ori de câte ori vin pacienții la tine tu să le spui despre Dumnezeu și nu au ce comenta dacă comentează tu un pic impin. <ră> nu vă place? -a -a, vin la biserică. Așa că un stomatolog poate și Evanghelia cu așa mare ușurință că tac și ascultă aia, că nu pot vorbi voi. Nu știu la ce te-a chemat Dumnezeu pe tine, nu știu ce ți-o dat să faci, care e parte din destinul tău, dar o parte din destinul tău este absolut să vorbești cu oameni despre Hristos. Că nu ești chemat să stai într-o celulă și să, și să, ce să faci, să, să produci pantofi tu singur acolo, cu nicio persoană. Dacă ești într-o fabrică, ești chemat să spui celor din fabrică despre Hristos. Asta e menirea ta. Și că, că Samson are un destin peste viața lui, dar Samson începe să devină un om care nu mai crede în puritate. Nu mai crede în principiile lui Dumnezeu. Să fii pur. Și nu vedem pe Samson cu prostituată. Samson, ce cauți la prostituată, Samson? Tu, om lui Dumnezeu! E stare. Eu știu ce fac. Așa îmi pe mine face. Și vedem pe Samson. Flirtează cu filistențele îl să ne de părinți, nascultă de preoți, nascultă de liderii lui, nascultă de nimeni. Nimeni. El e cea mai tare. el Samson. Mare destin peste viața lui. Și totul a început neascultare de părinți. Păi neascultare de liderii din biserică. Pentru că el mergea la templu, mergea la sinagogă, nu de nimeni. Și neascultarea lui. l a dus el întâlnim la sfârșitul vieții lui. Știți unde îl întâlnim? Îl întâlnim în lanțuri. Fără ochi. Ce mai depreț lucru pe care îl ai, ochii. Dacă nu ai ochii, nu poți să vezi. Poți să te bucuri. I s-au scos ochii. Pentru că au fost cu ei. Au fost atras și privirea. Biblia spune: dacă ochiul tău te face să păcătuiești, scoate la afară. Mai bine ajungi fără un ochi în părțile Lui Că oricum în cer vei primi un alt ochi. Adică el spune Nu vede pe nimeni astăzi ochi, ori, de -asta, Pentru că el spune Fii așa de serios în puritatea ta Dacă ochiul tău te face Așa de drast să fii Dacă ochiul meu mă face mă, Decât să-l scot mai bine mă las Așa că Samson După 20 de ani După ce umblam destinul lui După 20 de ani vedem lanțuri învârtând la o râșniță. Vă în lanțuri fără ochi. Samson unde ai ajuns? Și când oboară templul filistenilor unde ai dus să râdă de, de el n-a fost pentru numele lui Dumnezeu. Știți ce a, pentru ce a fost? Răzbunare personală. Să-și răzbune ochii Nici măcar pentru numele Lui Dumnezeu n-a vrut să facă aia Să-mi răzbun ochii mei Samson, ce s-a întâmplat? Ai avut așa un destin mare peste viața lui peste este viața ta, Samson Și vedem un alt tânăr din Biblie Care nu și-a împlinit destinul Dar numai în seara asta vreau să te fac să realizezi Că la sfârșitul vieții tale Să va spune un lucru despre tine ori ți-ai împlinit destinul? Ori nu ți-ai împlinit destinul? Nu mă interesează cât de mare lucruri ai făcut. Samson, ai distrus o mie de filisteni din cofalcă de măgar. Degeaba. Nu ți-ai împlinit destinul, Samson. Pentru că la sfârșitul vieții tale ai început să umbli în neascultare. ne mai ascultat. O lideri au vorbit în viața ta, nu mai conta ce spun liderii, nu mai conta ce spune Dumnezeu. Saul, știți cum Saul și-a pierdut destinul? Neascultare. Și la Saul, vreau să înțelegeți un lucru, la Saul n-a fost neascultare totală? A fost parțială. Au murit aproape tot. Doamne, de-am făcut aproape tot ce mi-ai zis. Da, da. N-ai făcut partea aia. Și pentru că n-ai făcut partea aia, ascultarea parțială e neascultare. Așa că nu mai impresionează pe mine faptul că tu, dar te, da, eu vin la tineret, dar Dumnezeu te chemă să faci mai mult decât asta. Te da, eu vin duminica, mă scol dimineața, adică trebuie să recunoști. Atâta nu mă cere Dumnezeu de la tine. Ei, măcar atâta să faci duminica. Când toți oamenii creștini de pe pământ se scoală duminica, pentru că e ziua în care sărbătorim învierea Domnului, toți creștinii de pe pământul ăsta, tu dormi în pat. Măcar atâta poți să faci, să te trezești, să vii la biserică, să sculci o mesaj, să te închini. Măcar atâta. Dar nu e destul. Nu-i destul. Măcar atâta. Dar nu e destul. Îmi place de Pavel. Pentru că Pavel este o persoană care așa împlinit destinul. Pavel așa împlinit destinul. ascultă Pavel a fost o persoană în care nu, nu a început bine. Nu a început bine. Pavel îi condamna pe creștini la închisare. I trăgea, mergea în casă la rugăciune și si trăgea. Îi trăgea. Era să-ți rub mâna. Îi Să-i că fac cu asta. Îi mai... Și si ducea în temiză. voi esteți creștini? Îi bătea, îi punea. Dom'le, veți, veți suferi că sunteți creștini. Asta e Pavel. Asta e Pavel. A început bine. Dar o sfârșit bine. Și că poate a venit aici și poate a făcut multe greșeli. Poate a dat-o dar poți să-ți împlinești încă destinul tău. Există har să-ți restaurezi trecutul tău, să fie iertat și să-ți împlinești destinul. Dacă Saul n-a mai avut o altă șansă, Saul după ce s-a venit la el și a spus ai greșit, Saul a spus iartă-mi păcatul, ești lepădat. Dumnezeu a ales pe altcineva. N-a avut o altă șansă. N-a primit o altă șansă, tu ai o altă șansă. Ai șansa să-ți împlinești destinul. Te trebuie astăzi, ce faci tu în împlinirea destinului tău? Poate întrebi, dar eu nu știu care e destinul meu. Primul lucru care e destinul tău este să devii ce Dumnezeu spune în cartea asta să fii. Și în timp ce tu devii și asculti de cuvântul lui Dumnezeu, să va spune tot mai mult ce planuri are cu tine pe acest pământ. Tot mai mult. Dar dacă nu faci ce scrie aici, ce te aștepti că Dumnezeu să spună? Să fii un mare predicator? Să fii un avocat pentru El? Să fii un stomatolog pentru el dacă tu nici măcar nu faci ce scrie în această scriptură. Și vreau să vă atrag atenția la un lucru. Dacă împlinești 99,9% din Biblie și 0,1% nu împlinești. Ești vinovat de toate. Așa că n-ai unde să scapi. Nimeni nu-i perfect. Așa că atunci când caz ar să te ridici și să ceri iertare de Dumnezeu, dar dacă ceri iertare și tu continui să faci ce lucru, ești un ipocrit, când nu ai vrut să pochești de acel lucru. Ane tineri care vin, suferă cu pornografia. Mă iată, la pornografie, iată ce vine aici și se ceri iertare. Și luni, din nou, pe net, la pornografie. De ce vi se cere iertare dacă știi că nu o să te lași de ea? De ce vi se cere iertare? Dacă nu știi, știi că nu o să te lași de ea. Când ești decis, Ei, hey, atunci vei îți să puterea să te luași tu ești fată și ai gânduri și cu, la nivelul minții ești atacată de diavolul. și nu vrei să renunți la acele cărți reviste care le citești nu ce retare Domnului după aia merg înapoi dar tu când vii aici, tu știi că nu o să nu aș vrea ca nimeni din acest tineret să se spună la sfârșit să spună nu și-am plin destinul nimeni pentru că cel mai tragic e să alergi bine, ca și Samson, să fii 20 de ani, să fi cel mai tare. Tot să dorească să fie ca tine și pe 20 de ani să cazi. mi îmi place acum când vă văd aici. Îmi place când vă văd la închinare, îmi place, îmi place că sunteți aici și entuziasmați și vă văd în tabăr cum, cum îl căutați pe Dumnezeu. Dar vreau să vă văd peste 20 de ani. Eu o să fie în biserica asta peste 20 de ani. Vreau să văd atunci peste 20-30 de ani cu familia ta, unde o să fii tu. Vreau să văd unde vor fi copiii tăi, vor veni la tineret. Vreau să văd. Vreau să văd unde vei fi la locul de muncă, ce vei face acolo peste 20-30-40 de ani. Vreau să văd. Peste 40 de ani deja ești pensionat. Vreau să văd dacă peste 30 de ani, 40 de ani încă îți urmezi destinul. Pentru că degeaba cât timp ai fost la tineret Ai alergat și ai fost în flăcăr Degeaba Dacă nu ți împlinești destinul N-ai vrea și tu să fii un tânăr care să dai seama în seara asta Mi am luat-o pe, pe, pe un drum greșit Pe o cale greșită Am început să nu ascult Am început să nu ascult De unele lucruri care Biblia spune Da și amin, așa trebuie să faci Și tu începi să ne asculți. Neascultarea i-a dus pe amândoi să nu se împlinească destinul. ascultă Și când seara, asta aș să te gândești la viața ta. Ce te împiedică pe tine să-ți împlinești destinul? Ai bine. Ai alergat bine. Ce te-a făcut să te oprești? Ce te-a făcut să te oprești? La sfârșitul vieții tale va fi un lucru care, o etichetă care se opune este viața ta. și a împlinit destinul. Sau? Nu și-a împlinit destinul. Tu decizi astăzi ce vrei să faci. haide să ne rugăm. Am vrea, Doamne, să fim o generație de tineri care să înțeleagă că Tu dorești ca noi să ne împlinim destinul. Și chiar dacă unul dintre noi, Doamne, am început prost am făcut greșeli, Doamne, la tine găsim har și găsim iertare. Și putem să revenim înapoi pe drumul pe care Tu vrei ca noi să fim. În ce stăm, Doamne, în prezența Ta, mă rog pentru fiecare tânăr care asta se gândește. și deci care e lucru care... în care a început să nu asculte de tine? Unde începe să fie în neascultare? Pentru că cea neascultare poate să-l cauzeze, să-și piardă destinul. Oare poate nu de părinții într-un lucru, nu de liderii lui într-un lucru, de cuvântul tău într-un lucru și trăiește în neascultare. Dacă mă rog, ca în această seară să-i fiecărui tânăr să se întoarcă de pe calea lui și să înceapă să-și împlinească destinul. Acel lucru pe care l-ai hotărât pentru el în viața aceasta, acel plan pe care tu l-ai cu el în viața aceasta, să înceapă să-și împlinească destinul. Mă rog, pentru cei tate care umble încă, de pe acum ei sunt în destinul lor și umblă în destinul lor, Se i Doamne, să continue să rămână tare. Și când diavolul vine cu ispite, vine, Doamne, diavolul și încearcă să ne, să ne facă să nu ascultăm dă-ne, Doamne, Tu putere, să ascultăm de Tine în toate lucrurile ca la sfârșitul vieții noastre să, să, să poți să spui despre noi și am plinit destinul și am plinit destinul noi vrem să vățăm de la Saul și vrem să vățăm de la Samson, să nu facem greșelele pe care ele le-au făcut În acest moment, doamne, din ce tineri stăm și stăm în prezența Ta, arată-ne care sunt lucruri în care am început să nu fim ascultători de Tine. Pentru că, Doamne, nu vrem, nu vrem în niciun chip să ne pierdem destinul. Să ridici alții vrem să ne defosești de noi. Noi să fim acei, Doamne, despre care să spui și-au împlinit destinul. Așa te gândești la viața ta, așa te gândești la faptul că oare sunt lucruri în viața ta care te au împiedicat să-ți împlinești destinul până acum. Sunt anumite lucruri care n ai fost în ascultare și seara asta poți să iei o decizie, să schimbi ce făceai până acum. Dacă ești aici, meditează la asta, ești aici în seara asta și tu încă nu-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Ești aici așa, ai vrea să-L cunoști, ai vrea să vrea și tu să fii un copil al Lui Dumnezeu și poate astăzi ești aici și poate ai auzit despre Dumnezeu ai fost la biserică, părinții să văzut la biserică, dar tu personal nu te-ai decis să-L urmezi pe El Nu să spun că El a venit și a murit pentru tine pentru că dacă nu venea El tu nu puteai avea viață veșnică cu Dumnezeu pentru că ai păcătuit și Biblia spune că plata păcatului este moarte El a venit pe pământ cu 2000 de ani și a murit pentru păcatele tale ce trebuie tu să faci ca să moștenești viața asta Este să recunoști că tu ești un păcătos Și că ai nevoie de el Ai nevoie de iertarea păcatelor Ai nevoie să te restaureze și el Vrea să-ți arate și să-ți vorbească Despre destinul pe care îl are cu tine Și în seara asta Poți să iei o decizie care ți afecta, va afecta Toată viața ta O decizie de a urma pe Hristos Și de a împlini destinul Lui Dacă ești aici și nu te-ai decis până acum să-L urmezi pe Hristos Ești departe de Dumnezeu. Ești pe căile tale. Și vrei astăzi să începi să-L urmezi pe Hristos. Să împlinești destinul pe care El îl are cu viața ta. Că ești aici și niciodată. Sau poate ai luat decizia și te-ai lăsat. În seara asta că ești aici. Spune-te, vreau să te rog pentru mine. Vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să-L urmez pe El. Dacă este cineva în sală, vreau să-I dau oportunitatea să se întoarcă astăzi la Dumnezeu. Și să-L urmeze de azi înainte. Că ești aici, nimeni nu să uită în jur Vom cu mâna, spui parcă îmi vorbești mie, roagă-te pentru mine, este cineva în sală, Să te vreau eu eu decid să-L urmesc pe Hristos astăzi este cineva în sală este cineva în sală de, de, de cine în seara asta Mă simt. deci să-L urmesc pe Hristos să las păcatele mele să vin la cruce astăzi să cer iertare pentru tot ce am greșit să primesc iertarea Lui și să-L urmesc pe El de azi înainte dacă mai este cineva, spune și eu vreau asta. Mulțumesc. Dacă mai este cineva, și eu vreau. S -s -s -s. Și si. Te... Ce vreau să fie iertat, păcatul meu să fie spălat și să primesc astăzi viața veșnică. Vreau să-l pe Cristos de azi înainte. Dacă mai este cineva, spune și eu vreau asta. Vreau de pentru mine. Să am multe mâine, să asta Aș să mă rog împreună cu cei care au ridicat mâna iar restul repetați împreună cu mine dacă ai ridicat mâna aș vrea să după mine următoarea rugăciune vreau să te conduc într-o rugăciune prin care îl primești pe Hristos în inima și deci să urmezi pe El